Тож у горожі ходила дівчина років п'ятнадцяти-шістнадцяти. За нею чувся жіночий плач і голос, що кликав. «Таню! Таню! Ти мене чуєш?» Материнський плач і голос щось воскрешав у цій похмурій істоті, якісь живі нерви ще реагували на нього. «Чую!» – відказала дівчина безбарним шепотом. «То вийди!» «Поговоримо. Я ж усі очі виплакала за тобою, донечко. Вийди, моя пташка!» І знову схлип, що перейшов у ридання. «Нам немає про що говорити. Ми віднині чужі. У нас різні дороги. Іди звідси. Я тебе не хочу бачити». «Як ти розмовляєш, дитино, з матір'ю?» У мене одна мати, повелителька. Вона породила мій дух, а не та, що дала плоть. Дівчина відійшла від паркану. Двері будинку відчинилися, і з'явився невеличкий кривоногий чоловічок з помітним червцем. Темноликий, бородатий, з чітким магічним поглядом. На ньому теж був химерний одяг, Юні привиди попадали на коліна, рядами пронеслося «Слава Гуру!». Замить у дверях з'явилася жінка. На її голові була корона, одяг сяяв білизною і ошатністю. Здійняла догори два пальці, і знову покірний натовп безликими, ослабленими голосами привітав її появу. «Слава повелительнице!» «Как пройшов один із последніх дней, гном обвів покірний натоп кусливим нервовим поглядом. «Нас не воспринімають», — сказав блюдоликій хлопчина. Здавалося, він ось впаде от подову травневого вітерця. Я подошел в Владимирском соборе к одной молящейся и стал рассказывать о конце мира, который будет вот-вот. Она сказала, «Уйди, сатана!» И на улице шарахаются, не хотят даже разговаривать. «Это все черви земные», — брудань сэрды то зарухал бровами, «несчастные паразиты». «Скоро всем им конец. Убегайте от них. Они тоже наши враги, как и ваши родители. Скоро они все утонут в крови и захлебнутся в собственном гное. Повылытый приняла жест и упустила его. «Да, активизировались мертвые святые отцы православия». Забігали, як пауки, от дихлофоса. Камня на камні не останеться від них і їхнього Києва. — Да, і вигнали із церкві, — сказала дівча, що стояла спокірно опущеною головою. Гном розлючено забігав перед притихлими братчиками. Олена спостерігала за тим зібранням. Вона прочитувала інформацію, як реагують вони на своїх повелителів, чи немає серед них тих, що ще тягнуться до земного гріховного життя. Від усіх йшла покора. Ніхто своїми думками і поведінкою не викликав у неї підозри і занепокоєння. Прекрасна робота! Вона обмацувала кожного внутрішнім поглядом. Покірне стадо готове на все. Скажи йому спалити себе, спалить, скажи кинутися у воду, кинеться, не задумуючись. Бородань сипав словами, як гадючатами, на покірно похилені голівки наполоханих підлітків вирвал би такою церковь, бросив би туди бутылку з зажигательной смесью оторвал би голову наглому папу разгромил би эту грязную помойку він раптово втих виступила вперед повелителька на похиленій голові знову покотилася лавина слів хто уверуєт в меня живую до конца спасються. Слова її падали на похилені голови, що ще більше до землі хилилися. Дехто позіхав, дехто дрімав. Повелителька добре відіспалася за день і була при силі і доброму гуморі. Із її вуст усе злітали слова, як язики полум'я. «Унічтожу ненавісну землю». Такой приказ свише – Ненавижу тех мертвецов православия, которые засеяли эту землю, как грибы дождевой осени. Жизнь под каблуком нашей любимой блудницы покажется им слаще меда. Вырвем из нее даже воспоминания о свободе. Все идет по высшему предначертанию. Пришел приказ вырвать из нее душу. А потім братчики розповзлися, як білі тіні. Спали кого де захопила ніч. Одні на подвір'ї під зорями, інші в коридорі будинком. Гном та його обраниця пірнули в м'яку постіль на широкому ліжку. Вранці один за одним залишали похмуре пристанище. Одні із сумками подалися на базар, Богном і повелителька любили свіжі добротні продукти. Інші вешталися містом, чіплялися до перехожих, кликали поповнити їхні ряди. Невисокий братчик наздогнав свого ровесника із сумкою через плече й сказав, «Приході к нам, брат, з нами прийде на планету спасення». «Спасайся сам», ти ж хитаєшся, ледь стоїш на ногах. Я тебе проклинаю, брат, кинув братчик і зник у натовпі. Київ дивився на той ясний травневий день золотом куполів, хрестів, квітом бузку на високому пагорбі і свічками каштанів. Його душа не знаходила втіхи у тому новому дні в якому справляв нові оргії лютий і древній його ворог. Він незмінно мстив місту за те, що колись зрікся його влади, мстив цій ненависній річці, що наважилася зробити те, що і Йордан. Ковтнув почайну, стері злику землі і перетворював у хвору артерію Дніпро. О своїй ненависті, де знав спочинку і меж. Київ скорботними очима вдивлявся в новий день і зболено чекав, тисячолітньо чекав українського майсея. Володимир загальмував, дістав з кишені піджака телефон дзвонив один із його охоронців. Все нормально, Владимир Владлєнович. Помощ нужна? Не надо, а то увидят вас еті динозаври, пранґлотять. Сховав слухавку і зиркнув на годинник. До початку зборів лишалося кільканадцять хвилин. Не хотів заходити раніше. Відкинувся на спинку сидіння і розслаблено слухав музику, що линула з приймача. А потім краєм вуха слухав новини. Журналіст з голосом розповідав, що десь на полях якогось радгоспу працівники міліції впіймали трьох жінок, працівниць дитячого садка, і вилучили в них п'ять кілограмів молодої редиски, яку вони несли дітям. Назвав їхні імена, прізвища. Володимир розреготався так голосно, що аж сльози виступили. Чогось веселішого годі було почути. Залишив машину і пішов до будівлі в кінці хрещатика. Черговий довго вивчав його паспорт, роздивлявся партвіток, дивився у список, що лежав перед ним. Нарешті дозволив пройти. Володимир зайшов до просторої зали, побачив червоний прапор з гербом Радянського Союзу, серп і молот на сцені, мармурове погруддя Леніна, портрети всіх вождів, довгий стіл, застелений червоним покривалом, трибуну і посміхнувся. Навіть він уже став відвикати цієї символіки – і ходив на ці зібрання лише тому, що був гнучким і послідовним дипломатом. Батька помітив у протилежному кінці зали. Володимир пробрався до нього і сів поруч. Зала збуджено вирувала. Володимир іронічно дивився на це збуджене зібрання. Здебільшого це були літні люди – Молодих лиць побачив не так багато і сказав весело сам до себе. Моїх вчорашніх комсомольських лідерів на ці зібрання і арканом не затягнеш. Вони розгулюють по місту в іномарках, мають свої офіси, фірми, і їм із цими червоними динозаврами вже нічого ділити. Що мали, вже давно поділили. Вдоволено посміхнувся і окинув поглядом присутніх. Побачив Марину Волкову. Вона перехопила його погляд, подарувала йому кілька найчарівніших посмішок і помахала рукою. У сусідньому ряду сидів Рево безродний із своїм батьком. Володимир знав цього старого фаната, що передав свій фанатизм і синові. Обидва були серед найактивніших бійців комуністичної партії і вірили, що вона лише тимчасово зійшла з високого престолу. Фактично, кермо вона нікому і не віддавала. Але вірним її синам цього було мало. Рево понад все волів, щоб партії було повернуте її чесне і святое ім'я. До президії пробиралися троє. Володимир побачив Петра Ляшка і провів його довгим вивчаючим поглядом. Ось воно, справжнє НЛО. Ось хто вступив з ним у мовчазний герць. Здається, це один із найбагатших сучасників. Такий собі неосвічений, хамуватий партфункціонер, що ніяк не може звільнитися від професійної компартійної лексики. «Ви куди пішов? Ви що сказав?» Вираз обличчя ще залишався, як у секретаря кому, А глибоко в очах залягли тумани можновладця. До далекого коліна... Завів своїх нащадків у капіталізм, а ще й досі воює за відновлення Союзу і комунізму. «Чи насправді хоче того, – думав Заброда, розглядаючи Ляшка, – чи таки стався у його місках повний землетрус? Адже ж його першого й потрусять!» Слідом за Ляшком ішов Лерик Городецький. Він недавно виринув у Києві. Щось було у цьому невловимому чоловікові важке і неприємне. Рево крокував урочистим кроком, як на демонстрації. Звуки інтернаціоналу вдарили так несподівано, що Володимир аж стрепенувся. Всі підхопилися, виструнчилися і заспівали. Спів зали перекривав гучний високий голос. То натхненно співала оперним голосом стара сива жінка з орденом Леніна на грудях. Володимир теж водив ротом, але лише для годиця. Весь цей спектакль його добряче потішав. Потішали і навіть дратували ці урочисті пози, лиця Жестикуляція вчорашніх людей, котрі, відживши своє, добряче нарубавши дров, усе ще вимахують сокирами і заважають жити іншим, розумнішим і спритнішим. Зовні він ще грав ту роль, яку йому визначила доля і ситуація.